Розкрив його і почав читати. Вона не знала, що сказати. Слова були такими недоречними. Його дружина ось так узяла й померла, і так раптом. І це все так жахливо. Містер Гатан зітхнув, однак подальші рядки вже трохи зацікавили його. «Смерть так лякає мене. Я ніколи не думаю про неї, якщо я в змозі». Але коли щось таке, як оце трапляється, або коли я хворію чи сумую, тоді я не можу не думати про те, що вона тут, поруч. І тоді я думаю про все погане, що я зробила. І про тебе, і про себе. І тоді я думаю, що ж то воно буде? І я так боюся. Я така самотня медику і така нещасна, і я не знаю, що маю діяти. Я не можу позбутися думки про смерть. Я така безпорадна і така розгублена, коли тебе немає коло мене. Я не мала наміру писати тобі, я збиралася зачекати, коли закінчиться жалоба, і коли ти знову зможеш приїхати до мене. Але я була така самітня і така нещасна ведмедику, що мусила написати цього листа. Я не могла втриматися, пробач мені, ти так мені потрібен, я не маю в цьому світі нікого крім тебе. Ти такий добрий, такий ласкавий, ти мене розумієш. «Такого, як ти, немає ніде. Я ніколи не забуду, яким добрим та чуйним ти був до мене. І ти такий розумний, і так багато знаєш. І я не можу зрозуміти, як сталося, що взагалі ти звернув на мене увагу. Я ж бо така дурна і нерозумна. І що я тобі сподобалася, і ти покохав мене. Бо ж таки кохаєш мене. Хоч трішечки, ведмедику». Містер Гатон відчув сором і гризоти. «Щоб тобі так дякували, так обожнювали за те, що ти спокусив дівчину, це вже було занадто». То була звичайнісінька дурість, ідіотизм, безглуздість. Інакше про це й не скажеш. Бо, по правді кажучи, втіха від усього того була мізерна. Якщо скласти все докупи, його це більше стомило, аніж розважило. Був час, коли він вважав себе гедоністом. Однак бути гедоністом означає керуватися логікою, умисно вибирати те, що дасть тобі на солоду, відмовлятися від того, що завдає болю. Те, що вчинив він, не мало жодного сенсу. Ба, навіть було всупереч йому. Адже він наперед знав, так добре, так добре знав, що ці нікчемні інтрижки не приносять ніякого задоволення. Але кожного разу, коли його полонило незбориме бажання, він підкорявся йому, пірнаючи котрій уже раз в чорторий звичної дурості. Мегі, покоївка дружини, Едіт, дівчина з ферми, і місіс Прінгл, і кельнерка в Лондоні, і інші, було їх не менше десятка. Все було таким утертим, таким заяложеним. Він знав, що так воно й буде. Він завжди це знав. А втім, а втім, життя нікого нічого не навчає. Бідна маленька Доріс. Він напише їй гарного, лагідного листа, однак більше не бачитиметься з нею. Зайшов служник і сказав, що коня вже осідлали, і він чекає на нього. Містер Гартон сів на коня і поскакав. Того ранку управитель дратував його більш ніж звичайно. Через п'ять днів Доріс і містер Гатон сиділи вдвох на пірсі у Саутенді. Доріс у білій з рожевою оздобою сукні випромінювала щастя. Містер Гатон, витянувши ноги, погойдуючись на стільці, зсунув капелюха на потилицю і намагався відчувати себе звичайним туристом. Тієї ночі, коли Доріс така тепла і така юна, спала в нього під боком, його знову у ту хвилину темної ночі й фізичного виснаження охопило майже нереальне відчуття, достуту таке саме, яке він відчув менш як два тижні тому, коли дав собі велику обітницю. І ось його страшна клятва уже пішла шляхом усіх його попередніх обіцянок. Нерозважність узяла гору. Він скорився першому позиву бажання він невиправний, невиправний. Він довго лежав із заплющеними очима в роздумах про свої приниження. Дівчина поворухнулася уві вісні. Містер Гатон повернувся і подивився на неї. У невиразному світлі, що пробивалося крізь наполовину запнені фіранки, він побачив її оголену руку і плече, шиють темний кучерик на подушці. Вона була прекрасна, жадана. То що ж він лежить тут і кається у своїх гріхах? Хіба це має якесь значення? Якщо він невиправний, то хай йому грець. Він якнайкраще скористається своєю невиправністю. Його раптом охопило чарівне відчуття безвідповідальності. Він почувався вільним, напрочуд вільним. У запалі пристрасті він притягнув дівчину до себе. Вона прокинулася збентежена, мала налякана його брутальними поцілунками. Буря пристрасті вляглася і поступилася місцем безтурботній веселості. Здавалося, все навкруги здригається від мовчазного сміху. Хіба може ще хтось кохати тебе так, як я кохаю тебе, мій ведмедику? Запитання долинуло до нього із далеких світів кохання. «Гадаю, що знаю ще когось, хто кохає мене так само палко», – відповів містер Гаттон. Стриманий, прихований сміх зростав у ньому, готовий вирватися на поверхню крізь мовчання і вибухнути гучним реготом. «Хто? Скажи мені, про кого це ти?» Голос уже був поруч, він був сповнений підозри, страждання, обурення. Він належав всьогочасності. «Ха-ха-ха! Хто? Ти ніколи не здогадаєшся!» Містер Гаттон продовжував гру, доки йому це набридло, і він назвав ім'я. Дженіт Спенс. Доріс за не хотіла вірити. Міс Спенс із Меннора Та стара діва? То було справді смішно. Містер Гаттон теж сміявся. «Але це так», – сказав він. «Вона обожнює мене». «О, який чудовий жарт! Тільки-но він повернеться, він поїде до неї і здобуде її». «Гадаю, вона хоче, щоб я одружився з нею», – додав він. «Але ж ти...» «Ти ж не збираєшся?» Повітря просякло гумором. Містер Гаттон гучно засміявся. «Я збираюся одружитися з тобою», – сказав він. Йому здалося, що то був найкращий дотип, який він вигадав у своєму житті. Коли містер Гаттон покинув Саутенд, він знову був одружений. Вони домовилися, що деякий час триматимуть це в таємниці. Восени вони поїдуть у двох за кордон і тоді повідомлять усіх про їхній шлюб. А зараз він поїде до себе додому, а доріз до себе». Наступного дня, по поверненні, він поїхав із візитом до міс Спенс. Вона зустріла його звичайною усмішкою, усмішкою Джоконди. «Я чекала на ваш візит». «Я не міг не завітати до вас», – відповів гречний містер Гартон. Вони сиділи в альтанці. То була чарівна невеличка споруда у вигляді античного храму, оточена густими вічно-зеленими чагарниками. Міс Спенс зробила і свій внесок в її оздоблення, повісивши над лавою блакитну білу таріль «Делла Роббіа». «Цієї осені я збираюся до Італії», – сказав містер Гаттон. Він почувався пляшкою пива, що ось-ось вибухне від веселого збудження. «Італія?» – міс Спенс заплющила в екстазі очі. «Мене теж тягне туди». «То чому ж не підкоритися цьому бажанню?» «Ну, я не знаю. Якось нелегко зважитися на подорож на одинці». «На одинці?» «А ці звуки гітари і низьке контральто?» «Так, подорожувати самотою не дуже весело». Міс Спенс лежала у кріслі й мовчала, очі її ще були заплющені. Містер Гартон підкрутив вуса. Здавалося, мовчання триває нескінченно довго. Коли вона наполягла, щоб він залишився повечеряти, містер Гартон не став відмовлятися. Забавка тільки не розпочалася. Стіл було накрито в лоджії, крізь арки їм було видно парк, що збігав у долину, саму долину та пагорби в далечині. Споночіло спека й тиша були нестерпні. У небі здіймалася велика темна хмара і здалеку було чути, як гуркоче грім. Гурки дедалі блищав, повіяв вітерець і впали перші краплини дощу. Зі столу прибрали. Міс Спенс і містер Гаттон сиділи в темряві, що чим далі густішала. Міс Спенс урвала мовчання, задумливо промовивши. «Гадаю, що кожен має право на свою частку щастя. Хіба ні?» «Певно, що так. Але до чого вона це каже?» Ніхто не робить узагальнень щодо життя, якщо не збирається говорити про своє. «Щастя» – він озирнувся на своє власне життя і побачив безжурне, спокійне існування, не потурбоване ані звичними втратами, ані неприємностями, ані тривогами. Він завжди мав гроші і свободу. Він майже завжди робив те, що йому заманеться. Так, він вважав себе щасливим, щасливішим за багатьох людей. А зараз він був не просто щасливий. Він відкрив у безвідповідальності таємницю радості – він саме збирався сказати щось про своє щастя, коли місць Спенс продовжила свою мову. «Такі люди, як ми з вами, мають право хоч колись у житті бути щасливими». «Я?» – запитав здивовано містер Гартон. «Бідний Генрі, доля не дуже попестила нас із вами. Але вона могла б поставитися до мене і гірше. Це ви лише бадюритесь, ви молодець. Але не думайте, що я не бачу, що криється за цією маскою». Міс Спенс говорила чим раз гучніше і гучніше, мірою того, як дощ посилювався Час від часу її слова заглушав грім Вона продовжувала говорити, перекрикуючи шум з надвору Я вас так добре розуміла, і то віддавна Блискавка освітила її, напружену, нахилену і націлену на нього Її очі здавалися двома глибокими і загрозливими гарматними жерлами Темрява знову поглинула її Ви були самотньою душею, яка шукала споріднену душу «Я співчувала вашій самотності. Ваш шлюб?» Грім заглушив кінець її речення, і містер Гаттон знову почув голос міс Спенс, коли вона казала, «Не могла бути справжньою подругою для чоловіка вашого штибу». «Споріднена душа!» «Він?» «Споріднена душа!» «То було неможливо!» «Неймовірно!» «Жоржет Лебланк, колишня споріднена душа Моріса Метерлінка». Кілька днів тому він побачив таке в газеті. «Так ось!» Ким він був в уяві Дженіт Спенс? Споріденою душею. А для Доріс він був зразком доброчесності і найрозумнішою людиною в світі. А ким він був насправді? В дійсності? Хто знає? Усім серцем я потяглася до вас. Я вас зрозуміла. Я теж була самотня. Міс Спенс поклала руку йому на коліно. Ви були такий терплячий. Знову блиснуло. Вона ще й досі була небезпечно націлена на нього. Ви ніколи не скаржилися, але я здогадувалася. Я здогадувалася. Як це чудово з вашого боку. Тож він був душею, яку не зрозуміли. Тільки жіноча інтуїція. Грім ударив і розколовся, затих удалені і лунав лише гомін дощу. Грім був його сміхом, збільшеним сміхом, що виривався назовні. Блиснуло і гримнуло знову над самісінькими їхніми головами. «Хіба ви не відчуваєте, що у вас у душі є щось таке, що рідить вас із цією бурею?» В уяві він бачив, як вона нахиляється до нього, промовляючи ці слова. «Пристрасть зрівнює людину з природою». «Який же йому зробити зараз хід?» Очевидно, від нього чекають, що він скаже так і зважиться на рішучий крок. Однак містер Агаттана раптом охопив жах. Пиво вже не грало, ця жінка не жартувала, вона плекала дуже серйозні наміри – Ця думка приголомшила його. «Пристрасть?» «Ні», – розгублено відповів він, – «я не пристрасна людина». Проте його зауваження або не почули, або на нього не звернули уваги. Бо міс Спенс, мов у лихоманці, з неослабним піднесенням продовжувала говорити, але так швидко і таким довірливим голосом, що містер Гаттон не спромагався зрозуміти, що саме вона каже. Судячи з того, що йому вдавалося почути, вона розповідала йому історію свого життя». Блискавки мигали рідше, і темрява западала надовше. Однак із кожною блискавкою він бачив, що жінка й досі націлена на нього. Вона ще ближче посувалася до нього, ближче й ближче. Темрява, дощ, а потім блискавка. Її обличчя було поруч, до нього можна було сягнути рукою. Бліда, біло-зелена маска, великі очі, вузька жарло рота, густі брови, агріпінна. А може, так? А може, вона більше схожа на Джорджа Робі. Він почав обмірковувати різні плани втечі. Можна було б раптово скочити, прикинувшись, що побачив злодія. Тримайте злодія, тримайте злодія, і кинутися на здогін. А може сказати, що йому раптом стало зле, що в нього серцевий напад? Або що він побачив привида, привиде. Емілі в садку? Поринувши, мов дитина, у складання планів, він не звертав жодної уваги на те, що говорила міс Спенс. І лише коли вона судомно схопила його за руку, він отямився. «Я поважала вас за це, Генрі», – сказала вона. «Поважала його? За що? Шлюб – це святе, і ваша повага до нього, навіть коли шлюб, як у вашому випадку, був невдалий, викликала в мене повагу до вас, захоплення вами. І чи насмілюся я вимовити це слово? О, злодій, Приведу садку. Проте для них було надто пізно». «Так, Генрі, кохання, але ж відтепер ми вільні, Генрі». Вільні у темряві почувся шурхіт, і вона стала навколішки поряд з його стільцем. «О, Генрі! Генрі! Я теж не була щаслива!» Вона обійняла його, і відчуваючи, як здригається її тіло, він зрозумів, що вона ридає. «Так, мабуть, благають пощади». «Не треба, Дженет», – говорив він. «Ті сльози були жасні, справді жасні. Не зараз, не зараз. Заспокойтеся, вам треба в ліжко». Він погладив її по плечі, потім підвівся, звільняючись від її обіймів. Він залишив її лежати долі поруч зі стільцем, на якому сидів. Прийшовши до холу і не чекаючи, коли йому подадуть капелюха, він вийшов з будинку, доклавши всіляких зусиль, щоб тихенько зачинити за собою парадні двері. Хмари полинули геть, і на ясному небі світив місяць. На шляху стояли калюжі, а в канавах та ровах хлюпотіла вода. Містер Гаттон ішов, не розбираючи дороги, не переймаючись тим, що змукне. Як же нестямно вона ридала? Разом із почуттям жалю та гризотами, які він відчув, пригадавши її ридання, у ньому поступово зростало обурення. Чому вона не грала в ту саму гру, в яку грав він? Безжальну, потішну гру. Але ж він, напевно, знав, що вона не гратиме в його гру. Він це знав і, незважаючи на це, не відмовлявся від неї. Що вона сказала про пристрасть і про природу? Щось по-дурному банальне, однак справедливе, справедливе. Вона була чорною, зарядженою блискавками та громом хмарою, а він, мов якийсь маленький дурненький Бенджамін Франклін, запустив змія у саме серце грози. А тепер ще й скаржиться, що його іграшка привабила блискавку. Мабуть, вона ще й досі стоїть навколюшки поруч того стільця в лоджії і плаче. Але чому він сам не спромігся продовжити ту гру? Чому його полишила звична безвідповідальність? Залишивши його раптом протверезлого в холодному світі, на жодне з тих питань він не мав відповіді. Лише одна думка, настілива та ясна, бриніла в нього в голові думка про втечу він мусить негайно забиратися геть. Про що ти думаєш, ведмедику? Та ні про що. Запало мовчання. Містер Гаттон навіть не вирухнувся. Поклавши лікті на парапет тераси, сперши під буріддям на руки, він дивився вниз на Флоренцію. Містер Гатто найняв вілу на вершині пагорба на південь від міста. Із трохи піднятої тераси, край саду, було видно довгородючу долину, що тяглася аж до міста, за яким височіло похмуре громадя гори Морелло. На сході піднімався густо заселений пагорб Ф'єзоли, засіяний цяточками білих будинків. Усе сяяло і раділо у променях ласкавого сонця. – Щось непокоїть тебе? – Та ні, дякую. Розкажи мені, ведмедику. Але, люба моя, немає чого розповідати. Містер Гатон обернувся, всміхнувся і погладив дівчині руку. Гадаю, що тобі краще піти і відпочити. Тут надто спекотно для тебе. Добре, ведмедику, ти теж підеш? Тільки докорюй сигару. Гаразд, але, ведмедику, зроби це якнайшвидше. Повільно з вона спустилася сходами і подалася до будинку. Містер Гатон продовжував споглядати Флоренцію. Йому було конче потрібно залишитися сам на сам. Інколи було добре втекти від Доріс та від невгамовних проявів її пристрасті. Він ніколи не зазнавав страждань кохання без взаємності, але зараз зазнавав страждань людини, яку кохають. Ці останні тижні були тижнями усе зростаючої нудьги. Доріс завжди була поруч, мов настирлива думка, мов нечиста совість. Так гарно було зостатися на самоті. Він витяг конверта з кишені і розкрив його, не дуже його хоче. Він ненавидів листи. Бо зараз там завжди було щось неприємне. Зараз, коли він одружився вдруге. Цей був від сестри. Він пробіг очима образливі правди, з яких складався той лист. Слова «непристойний поспіх», «самогубство в очах суспільства», «майже ще тепла в могилі», «людина низького походження» – там було все. Зараз вони були неминучими в посланнях від родичів, які мали добрі наміри та правильні думки. Роздратований, він збирався пошматувати дурнуватого листа, коли наприкінці сторінки помітив одне речення. Серце шалено калатало в нього, коли він вчитав його. То було щось страшне. Дженіт Спенс ходила по сусідах і говорила всім, що він отруїв свою дружину, щоб мати змогу одружитися з Доріс. Чортівня якась. Звичайно, людина стримана, містер Гаттон тремтів від люті. Він вдався до дитячої втіхи обзивати і лаяв ту бабу непристойнішими словами. Відтак він побачив безглуздість цих звинувачень. Тільки подумати, що він зважився на те, щоб убити когось задля шлюбу з Доріс. Якби вони лише знали, як йому нудно, бідолашка Дженіт, вона намагалася бути підступною, проте спромоглася лише на те, щоб виглядати справжньою дурепою. Від цих думок його відірвали звуки кроків. Він розвернувся. У садку нижче маленької тераси дівчина-служниця збирала фрукти. Неполітанка, яка якимось чином опинилася аж у Флоренції, вона була зразком класичного типу, хоча й трохи попсованого. Профіль її було неначе взято із сицилійської монети, неліпшого періоду. Риси обличчя, викарбувані в найкращих традиціях, передавали майже досконалу тупість. Найгарнішим з усього в неї був рот. Природа каліграфічною рукою надала йому виразу «ослячої впертості». Під її бредким чорним одягом містер Гаттон бачив пругке тіло, сильне і велике. Він і раніше поглядав на неї з прихованою цікавістю. Сьогодні зацікавленість перейшла в бажання. Іделія в стилі Феокріта – ось жінка й чоловік, хоча, на жаль, він не був точною копією Козопса на схилах вулкана. Він покликав її. «Армідо!» Усмішка, з якою вона відповіла йому, була такою провокаційною, свідчила про таку доступну вдачу, що містер Гаттон аж злякався. Він знову стояв на краю, на краю. Він мусить відступити, і то зараз, ще до того, як буде запізно. Дівчина продовжувала дивитися на нього. «Ви кликали?» – запитала вона нарешті. «Дурість чи розсудливість?» Ет, зараз він уже не мав вибору. Кожного разу перемагала дурість. «Я йду», – озвався він до неї. Дванадцять сходинок вели з тераси до садка. Містер Гатон рахував їх. Униз, униз, униз, униз. Він наче бачив, як спускається донизу, як переходить з одного кола пекла до іншого, із темряви, сповненої вітрами та буревіями, до прірви і смердючим багном. Впродовж багатьох днів справа Гатона не полишала перших сторінок мало не всіх газет. З часів, коли Джордж Сміт, утопивши в гарячій ванній свою сьому наречену, затьмарив події Першої світової війни, не було більш популярного судового процесу. Уява людей була збуджена цим страшним злочином, що виплив назовні лише по кількох місяцях після його скоєння. То була одна з тих подій у житті людини? Така помітна, бо трапляється не так вже й часто, яка свідчить, що від Господа не сховаєшся. Згубна пристрасть штовхнула на вбивство дружини. Кілька місяців він жив у гріху, гадаючи, що він у безпеці. Але врешті-решт його було кинуто в яму, яку він сам собі викопав. Убивство розкрито, і він на лаві підсудних. Читачі мали змогу стежити за кожним порухом правиці Господньої. Спочатку ходили непевні, але наполегливі чутки. Нарешті поліція вживає заходів. Було вирішено зробити ексгумацію і провести посмертний розтин. Потім експертиза, свідчення експертів, вирок присяжних при коронері, затим суд і засудження. Цього разу проведення виконало свій святий обов'язок ясно, до кінця – повчально, немов у мелодрамі. Газети мали рацію, зробивши з цієї події головну інтелектуальну поживу на весь сезон. Першим почуттям містера Гаттона, коли його відкликали з ітарії для свідчень для дізнання, було почуття обурення. Жахливо, неймовірно, що поліція сприйняла в серйозні пусті підступні плітки. Тільки на дізнання скінчиться, він подасть позов на начальника поліції. Він примусить цю бабу Спенс відповідати за наклеп. Почалося дізнання, і одразу ж з'явилися перші варті подиву докази. Експертиза виявила сліди Арсену. На думку експертів, покійна пані Гаттон померла від отруєння Арсеном. Отруєння Арсеном. Емілі померла від отруєння Арсеном? Саме тоді містер Гаттон вперше довідався, що в його теплиці було достатньо отруту хімікатів, до складу яких входив і Арсен, щоб отруїти ціле військо. І лише після цього раптом до нього дійшло. Є підстава для заведення проти нього судової справи. Мов зачарований, він спостерігав, як вона зростала, зростала, ніби якась потворна тропічна рослина. Вона оповивала його, оточувала його, він блукав у непролазних хащах. Коли було дано отруту? Експерти дійшли висновку, що найбільше більшиця проковтнула її десь за 8-9 годин до смерті, десь близько по обіді. Викликали Клару покоївку. Місіс Гаттон, пригадала вона, попросила її принести ліки. Натомість містер Гаттон зголосився зробити це сам. Так, він пішов один. Міс Спенс: О, ці спогади про бурю, бліде, націлене на нього обличчя, той жах, що він відчув тоді. Міс Спенс підтвердила свідчення Клари і додала, що містер Гатон повернувся з ліками, яких вже було налито у склянку, а не з пляшечкою. Обурення містера Гаттона випарувалося. Він був у розпачі, йому стало лячно. Усе було надто абсурдним, щоб йняти йому віри. Проте цей нічний кошмар був фактом дійсності. Він відбувався насправді. Мнап бачив, як вони цілувалися, і то частенько. Він возив їх на прогулянку того дня, коли померла місіс Гаттон. Він бачив їхнє зображення у склі краєчком ока. Засідання слідчої комісії було відкладено на наступний день. Того вечора Дорі пішла спати рано, бо в неї страшенно боліла голова. Коли містер Гаттон після вечері зайшов до її покою, то застав її в сльозах. Що таке? Він сів на край її ліжка і погладив її по голові. Вона довго не відповідала, і він продовжував пестити її волосся механічно, майже не усвідомлюючи цього. Час від часу він навіть нахилявся і цілував її оголене плече. Адже він мав свій власний клопіт, якому треба було дати ради. Що відбувається? Як же сталося, що дурна плітка виявилася правдою? Емілі була отруєна Арсеном. Це було неможливо, абсурдно. Лад речей розпався, і його віддано на милість без відповідальності. Що сталося? І що ще чекає на нього? Його перервали саме посеред цих думок. «Це я винна!» «Це я в усьому винна!» – раптом схлипнула Доріс. «Я не повинна була кохати тебе! Мені не треба було дозволяти тобі кохати мене! Навіщо я тільки народилася на світ?» Містер Гаттон нічого не говорив, а мовчки дивився на безпорадне втілення страждання, що лежало в ліжку. «Якщо вони ще не будь тобі заподіють, я вб'ю себе!» Вона сіла, поклала руки йому на плечі і подивилася на нього так, ніби мов би бачила його в останнє. «Я кохаю тебе! Я кохаю тебе!» «Я кохаю тебе!» Вона притягла його до себе. Інертного і пасивного пригорнула його і притулилася до нього. «Я не гадала, що ти так сильно мене кохаєш, ведмедику. Але навіщо ти зробив це? Навіщо ти це зробив?» Містер Гаттон вивільнився з її обіймів і підвівся. Обличчя в нього стало червоним-червоним. «Здається, ти не маєш жодного сумніву в тому, що я вбив свою дружину?» – сказав він. «Це вже просто смішно. За кого ти мене маєш? За героя з кінофільму?» Він починав втрачати контроль над собою. Роздратування, страхи і збентеження того дня усе це трансформувалося в неймовірну лють до неї. "Що за нісенітниці ти верзеш? Невже ти не маєш жодної уяви про поведінку цивілізованої людини? Хіба я схожий на вбивцю? Мабуть, ти уявила собі, що я до нестями закохався в тебе, через це у владенна шаленство. Коли ви, жінки, нарешті зрозумієте, що ніхто не буває закоханий до нестями. Усе, що треба чоловікові, «Це спокійне життя, якого ви ніколи йому не дозволяєте мати. Я не знаю, який біс спонукав мене одружитися з тобою. То був якийсь дурний недотепний жарт. А тепер ти ще кажеш мені, що я вбивця? Це вже неприпустимо!» Містер Гаттон попрямував до дверей. Він сказав їй жахливі слова. Він це знав. Огидливі слова, яких йому негайно було би зректися. Але він цього не робитиме. Він зачинив за собою двері. Ведмедику! Він повернув ручку, клацнула клямка. Ведмедику. У голосі, що долинав до нього з-поза зачинених дверей, була нестерпна мука. Може, краще повернутися? Він мусить повернутися. Він узявся за ручку, потім відпустив її і швидко пішов геть. Коли вже був на середині сходів, він зупинився. Ану, як вона от на якусь дурницю, викинеться з вікна або ще хто зна що. Він уважно прислухався, не було чути ані звуку. Однак містер Гаттон чітко уявив собі, як вона навшпиньки проходить кімнатою і відчиняє навстіж вікно у холодну темну ніч. На дворі сіє дрібний дощик. Попід вікном замощена тераса. Скільки до неї? 8 чи 10 метрів? Одного разу, коли він ішов вулицею Пікаділлі, з вікна третього поверху готелю Ріц вискочив собака. Він бачив, як той упав, він чув, як той ударився об бруківку. Може повернутися? Ні, чорт забирай, він не повернеться, він ненавидів її. Він довгий час не виходив із бібліотеки. Що сталося? Що відбувається? Він знову і знову вертався думками до того запитання. Однак не спромагався відповісти на нього. Припустимо, що те страхіття дійде до свого логічного жахливого кінця. На нього чекала смерть. Очі містера Гаттана сповнилися сльозами. Він так пристрасно бажав жити. Просто бути живим. Він пам'ятав, що сердешна Емілі теж бажала цього. Живою бути добре. У цьому дивовижному світі залишається стільки місць, де він ще не встиг побувати. Так багато незвичайних, гарних людей, з якими він ще не знайомився. Так багато красивих жінок, яких він навіть ще не бачив. Величезні білі воли так само будуть тягти воззі шляхами Тоскани, кипариси, прямі колони, так само будуть рватися у блакит неба. Але його там не буде, щоб бачити це. І солодкі південні вина, сльози Христа та кров Іуди питимуть інші, не він. Інші ходитимуть темними вузькими проходами поміж книжкових полиць лондонської бібліотеки, вдихаючи пахощі запилених цікавих книжок, удивляючись у незнайомі заголовки, знаходячи незнані імена, розвідуючи неосяжні володіння знання. А він лежатиме в ямі у землі. І за що? За що? У цій плутанині думок він відчув, що вершиться надзвичайне правосуддя». У минулому він був розпусником, дурним і безвідповідальним. А тепер доля грала з ним у ту саму безглузду і безвідповідальну гру. То була помста, і Бог таке є. Йому захотілося помолитися. 40 років тому він кожного вечора ставав навколішки біля ліжка. Вечірня формула його дитячих років прийшла до нього з якоїсь давно не відкриваної шухляди пам'яті майже без зусиль. «Господи, благослови тата і матусю, тома і сісі, і маленького». «Мадемазель і няньку, і всіх, кого я люблю, і зроби так, щоб я був гарним хлопчиком. Амінь». Усі вони вже померли. Усі опріч Сісі. Здавалося, що розум його став м'яким і розчинився. На душі йому зробилося спокійно-спокійно. Він піднявся нагору, щоб вибачитися перед Доріс. Вона лежала на канапі, що стояла поруч ліжка. На підлозі він побачив пляшечку з написом «Тільки для зовнішнього споживання». Вона випила майже половину. «Ти не кохав мене». Було все, що вона сказала, коли розплющила очі і його побачила. Доктор Лібард приїхав вчасно, щоб запобігти серйознішим наслідкам. «Ви не повинні більше робити цього. Ніколи!» – сказав він, коли містера Гатона не було в кімнаті. «А що може мене зупинити?» – визивно запитала вона. Доктор Лібард подивився на неї своїми великими сумними очима. «Ніщо не зупинить вас», – сказав він. «Тільки ви самі й ваша дитина». Хіба то не страшний злочин проти вашої дитини? Не дозволити їй народитися на світ через те, що ви хочете його покинути? Доріс помовчала, а потім прошепотіла. Добре, я не буду. Містер Гаттон просидів біля неї до ранку. Зараз він почувався справжнім убивцею. На якийсь час він спромігся переконати себе, що кохає цю беззахисну дівчину. Задрімавши у кріслі, він прокинувся затерплий, замерзлий і відчув себе спустошеним, позбавленим будь-яких емоцій. Він був лише стомлений, страждаючим тілом. О шостій він роздягнувся і ліг у ліжко, щоб поспати за дві години. Того самого дня, по обіді, присяжні коронера виголосили рішення – винен у навмисному вбивстві, і справу містера Гаттона було передано до суду. Міс Спенс почувалася зле. Їй було нестерпно важко давати свідчення на суді у присутності публіки. І коли все скінчилося, вона була недалеко від нервового зриву. Вона погано спала. У неї були проблеми з травленням, на нервовому ґрунті. Доктор Лібард заходив до неї мало не щодня. Вона дуже багато говорила з ним, головним чином про справу Гаттона. Обурення її немало меж. Як жасно навіть подумати, що до тебе у дім навідувався вбивця. Хіба не дивно, що так довго можна було помилятися щодо справжньої суті того чоловіка? Але в неї від самого початку була якась, хоч і не зовсім певна підозра. А тоді ще та дівчина, з якою він одружився – Такого низького походження майже повіє. Новина, що друга місіс Гаттон чекає на дитину, посмертне дитя засудженого і страченого злочинця викликала в неї огиду. То було щось страшне, неподобство та й годі. Доктор Лібард відповідав вічливо і ухильно, і приписував їй бром. Одного ранку він перепинив її посеред звичної тиради. «До речі», – промовив він тихим сумним голосом, «гадаю, що насправді то ви отруїли місіс Гаттон». Міс Спенс за дві секунди дивилася на нього очима, що мало не повилазила з очіць, а тоді спокійно відповіла. Так, тому розплакалася. Мабуть, кавою. Здалося, що вона кивнула на знак згоди. Доктор Лібард витяг авторучку і охайним каліграфічним почерком виписав її рецепт на снадійні пігулки.